O mar está pegado dunha tristura aparente Quero te pra sempre, por sempre presente Mira, more, niña, estou a tú vera saber chamar ya miha, que enche dixa competencia Aprende remar, eche con seria Nesta barca imos todas xuntas e mare Hoxe nos estudos de Fala Melide temos connosco a Paula Chávez, máis coñecida como Pauliña. Pauliña é unha cantautora que emprega a música e o galego como medio para transmitir as súas emocións. Sacou seu primeiro traballo titulado Degeneración, un álbum profundamente intimista que presentou na súa terra durante as festas do Albariño do 2018. Agora, tras o último éxito, acaba de estrear o seu segundo disco, A Malfalada, un traballo moi rebelde e salváxico que deleitará a todo o panorama musical galego e nacional os 15 anos, empezaches a compoñer. Por que decidiches empregar o galego nas túas cancións en lugar de empregar o castelán ou o inglés que debes manexar ben dos anos que estivaxes vivendo en Inglaterra? Que seguro que te facilitaría chegar a un público máis amplo. Eh, vou no terceiro disco xa, non no segundo. Porque normalmente cando se busca información A veces buscase mal Non é culpa a vosa Estou presentando xa o terceiro disco E escollín pois, eh, o galego como lingua fundamental para o meu traballo pois, Porque cando ti te posa co a compoñer Na túa casa, coa túa guitarra Nalgún momento escribí en castelán Nalgún momento escribí en inglés Pero cando atopas as palabras E, e as frases que máis identifican contigo Son nesa lingua, como pasou a min con galego xa non buscas outra alternativa. Quero decir, cando topas cómoda, cando eh, ese sentimentos ou se pode describir con esa palabra e só esa palabra existe en galego e cando diz, pois vou no facer así, porque tampouco creo que existan fronteiras nin barreiras cos idiomas. De feito, eu tiño unha vez que saís fora de do teu sitio de confort xa ves que no mundo te chegar a comunicar en calquera idioma se si hai ganas de comunicarsis e máis coa música, que pa min é un idioma internacional Totalmente de acordo contigo eh, eh, Que trabas ti vexes para, ou tu vexes alguna barreira que, para compoñer en galego quero dicir, que se si pensas que se si escribiras en alguna outra lingua eh, podrías chegar máis ou o... Eu creo que esas trabas son mentais Porque, xa vos digo, movime moito, son unha rapaza que Tiven que empezar a traballar moi nova, marchar de casa moi nova entonces pues, pois fume montando eu a miña historia E dentro diso daste conta que as barreiras que hai na cabeza son todo mentais Quero dicir eh, Que trabas che pode poñer alguén que vive en Inglaterra Que ao mellor ti estás cantando nun bar Donde nisiquera te contrataron E cantas ali unha canción galego e estás transmitindo. Eles non entenden pero ti estás transmitindo. Aí a única barreira que hai é se ti dis, pois igual non me entenden bou falar en inglés ou igual non me entende bou facer en castelán. Non, a música é outro tipo de linguaxe. E creo que un bo artista, unha boa artista ten que compoñer e crear co que se sinta máis cómodo. Supoño que como un traballo, todos buscamos non traballar, ser felices no noso traballo, non? E que opinas da situación do galego na música? Opino que a cousa en si sí está fastidiada Non porque non haxa músicos Que hai moitas e moitos músicos o sea Eu coñezo eh, cativos e cativas ao mellor de 13 e 14 anos Que claro, me preguntan Como fixeches? E non é como, como fagas É que agora Eu recordo ir a un bar antes E o que dis ti Pois poníamos catro colegas, montábamos todo e tocábamos Agora xa entra eh, a lei polo medio Ora hai que ir dado de alta Tens que ter os músicos E xa non falo diso É que si van en riba túa Si non estás dado de alta entonces todas esas cuestións legais Todas esas cousas que hai que facer para profesionalizarte Creo que serían un punto bo De recurso Que nos terían que dar xa desde novos De pois isto funciona así Si che gustan as artes Pois saber como funciona ese mundo Si che gusta a música Pois saber como funciona ese mundo O panorama musical galego Creo que ten moitísimo potencial Creo que todos o vemos E o audiovisual tamén Porque hai series maravillosas Que o mellor se pasaron a Castelán Porque aquí non as compraron E de repente triunfaron en Netflix E en millóns de sitios de plataformas Que bueno pues que exportan internacionalmente E creo que hai moito potencial en galego Que pasa que faltan os medios necesarios Para que esas rapazas e rapaces Sigan producindo e creando non Porque a veces sí que Jo, é unha carreira tan longa E tan continua Que non vives delo Que te cansa Que disti, fago porque me gusta Levántome cada mañan porque me encanta Pero De momento non se vive disto E crees que os prexuicios Do idioma tamén afectan na E Bueno A como te vendes de fora, queres sí, dicir? Algo así, o, o no éxito que poidas ter Ao compoñer en galego Supoño que ti xacando compose en galego eh, É que o problema que me gustaría a mí un... Eu empecei a estudar fai pouco, non? E a min gustaríame eh, despolitizar o galego Porque creo que xa é eh, como que falas galego E xa te é unha ideoloxía e non é así non funciona así o galego é unha ferramenta é unha lingua coa que nos sentimos comadas e cómodos e como nos podemos expresar como con o monocastelán igual que o claro, no claro. idioma que non asocias a ninguna claro e é o mellor que te sintes máis cómodo máis identificado o que pasa que houve houve tantos prexuízos que sí que en xeracións sí que hai fronteiras o sea para eu facerlle entender isto a miña nai pois pues, houve un proceso claro. porque miña nai foi da xeración da que non o falaba non o podían falar porque mi má falaban galego Prexuizos en canto xaín, cando xaín por primeira vez. Cando xaín por primeira vez a tocar a Madrid, vas con medo de jo, non me vai vir a escoitar nin Cristo, non sei que. E a sala estaba abarrotada e había xente galego falante e xente non galego falante. Pero da igual, é música. O xa, xa, transmitir é o importante. E vin que había moito acollemento. entonces dixen A primeira vez que xa linxa, dixen, non volvo estas sabes estas ansiedades mentales nunca máis. É que eu creo que o prexuizio, creámelo nos mesmos, na nosa cabeza que en realidade non é así para nada, cá nos No, porque ti como viaxas e xa sabes que a xente aberta coa que te relacionas vai a ser aberta en todo. Eu escoito música en francés e non entendo nin pap Si. En inglés si, sí, obviamente, pero Jolín, pois pues, me gusta moito a música italiana, o francés, estou en todo, gustáme escoitar todas as noveidades, as novas novidades, e como dixestes anteriormente, eh non vives da música, Antón és plurimpregada. Eu quixen situar, ou seja, a vida está bastante complicada, non? Eu, cando foi o coronavirus, eh, tuveme un punto de inflexión moi importante e decidi impoñerme a estudar, porque o meu objetivo sempre foi que non se perdese o galego. o sea eu toda a miña vida eh, fun avanzando na vida grazas ao idioma. Hai xente que non o sinta así e eu o sinto así. E, é difícil vivir da música, Porque tens que estar loitando por un caché Que a xente pensa que non mereces Porque non se ve o traballo de creación O traballo de compoñer un disco As horas de ensayo Porque non é subir un escenario Os meus músicos que podían Eles tenen os seus traballos veñen a ensayar Eu non lles podo pagar ese ensayo entonces é como que ti faz porque te implicas E porque queres Despois a raíz de iso ti vas traballando E vas subindo pois Modo capitalismo vas subindo caché E funciona así Eh, pero, por exemplo, eu sí si que teño as mias fronteiras en canto a barreiras de esto Fago esto non, teño capacidade de selección No momento que empecé a estudar, estou con beca entonces o que fago é aprobar todas para conseguir con beca E manterme pagando o piso e todo, pois, cas cousas que me van salindo de música entonces vou, pois, sempre xusta, pero polo menos estou na casa tranquila E fago o que me gusta Porque chega un punto que estaba de, unha panadería, debe de de camareira E a xente sabía que me coñecía, pero non sabía de e claro, conheço, que E coñece, o te menos digo, si, sí, son cabareira no, <risas> E eh, ademais, moitas veces a xente solo ve o resultado, por así decir sí. Non todo o proceso Igual cando ves unha película, que solo ves a película en si sí, Pero pensas en todo o traballo dos guionistas, no dos actores e todo eh, pues, Ou todos os que montan o escenario, por así decir e... Si, sí, que este ano fixé unha peli, de feito eh, ganei o premio do Festival de Cinema de Madrid, de mellor actriz E eu nunca fixera cine Foi porque me viron pola rúa unha vez e o director dixo Buá, eres a protagonista Ay, Dios, da peli E a min eu adoro cine Porque foi a vía de escape que tiven Cando tiñan xidade sempre vía cine E cando pasa eso, que parece que solo pasa nas películas Que un director che di sí, Queres que facer unha peli? <risas> <No>. <risas> pues que e claro, é o que che di A fronteira do idioma está onde apoñamos nos Porque eu fun a Madrid Era a miña primeira peli e ganei o, fest, o sea, o premio a mellor actriz, que era como, esto é surrealista. Xa, Pero é porque o fixemos ben e porque dentro das condicións económicas que eran moi poucas, fixemos unha película pois en galego, en branco e negro, contando cousas normais, era a situación de un home na rúa que viña a buscar o seu can e topase cunha rapaza que o axuda. Situacións que a veces, no en as novas plataformas e todo Todo su superproduce, superproduce, superproduce E a veces necesitamos volver, como digo eu Ao neorealismo italiano e sentarnos aí E ver cine E tardar o noso tempo tamén fixen a banda sonora, que tamén é unha experiencia Que che pidan fazer unha banda sonora Dios, sí. Claro, é como vou medrando nese aspecto Pois pues y... non escoitar falar dela Escoitei que falar unha que ainda Iban a gravar en inverno que se chama As Neves sí. Que é estilo Stranger Things así ah, e eh, tamén, pois, pues, eh sí, como o, se chama a peli. Home o can. Preséntase ahora as candidaturas do mestre Mateo e próximamente, pois, pues, eh, sairán no cinema e... Ai, pois igual así. vemos ten os Mateo. Que consello lle podrías dar a unha persona que se inicie neste mundo? Constancia e traballo. Porque non che regalan nada. E no camiño, e choras, e no camiño dis mira... Ao mellor prefiro estar coa cabeza máis tranquila e estable nun traballo que me paguen as xornadas laborais que non están... Bueno, o mundo laboral tampouco que este moi ben. Pero loitar polo que che gusta e facer o que che gusta ao final acaba facéndote unha persona feliz. E eu nunca pensei que podría ser feliz e ao final conseguíno, tío. É unha cousa guai. Ti vexes algún referente hora de iniciarte ou foi así? O cine foi unha das cousas que me salvou. O galego foi outra das cousas que me salvou. E a música. E eu desde que teño tres anos... Eh, solo recuerdo bandas sonora da miña vida con Elvis Presley. Non sei por que, despois claro, cando eres máis adulta, pois pues, empezas a investigar en música en galego e tal, con 13, 12 anos. Pero bandas sonora da miña vida de infancia, Elvis Presley. Era o único vinilo que había na casa. Todo o rato, rock and roll, rock and roll, rock que tipo de música adoitas escoitar, porque vimos que as túas cancións pois pues, son variadas. É que eu son variada Porque, por exemplo, hai xente que Oh, reggaetón, ah, oh, non sei que No, a min gustame me escoitar, pois, tanto que seguro que escoitades vos Pois, trap, rap, que me mola mogollón Porque moitos son colegas, eh, eu que sei eh, Fixen agora a colaboración con os chicos del Maíz Coñezo a Nicone e a toda esta xente E gustame estar cos tempos Pero eu como que sinto que Sempre me desenrolei noutras épocas non Gustame moito Nina Simone Gustame moito Eta James Elvis Presley Música aos 50 Robert Johnson non sei, Gustame todos os paus e todos os xéneros E a música me di algo porque... É como varias películas diferentes xéneros Pero sí. que aprecialas por separado E bueno. sí. non nego a música claro. Que hai xente que di, esto é unha mierda non Porque hai un traballo detrás Eu podo entender que te poda gustar menos Ou te poda gustar máis Pero ti non podes ir polo mundo dicindo, esto é unha mierda Porque ti non sabes o traballo da xente que hai detrás diso. De Pode ser unha peli mala, si, sí, pois te fastidias porque te saíu mal, pero hai traballo aí detrás. Eh si, aprécialo todo. Claro, eu fixe nós fixémonos claro. unha película e eu vi como se facía aí e soui flipei. Dicía, "Imacha, val, si estou con pouca pasta e así, xa non quería imaxinarme superprodución, sería claro. como". Si, sí, é que claro, eu o que penso a veces cando vexo unha película que igual non me gusta tanto o argumento así, pois pues penso E no traballo no escenario fíxome en cousas no vestuario, cousas así máis. É moi mais... importante. Por si non me gusta o argumento, pois pues bueno, valorar a maneira. Claro, non todas as meira. películas ni todas as músicas son boas, mm. pero valoras outras mm. cousas. Que é algo pouco habitual, mm -hmm. geralmente. Ou valoras dunha canción a letra, ou claro. unha parte despois a banda sonora. Mm -hmm. Mm -hmm. E hai algún artista en galego que nos recomendes escoitar, que tias escoites? Eu só, esco... o sea, eu estou na etapa de que só escoito música en galego. <risa> es que estou todo o rato escoitando música, lendo libros, Gústame... Os... Encerrei mais aí. É como máis feliz estou. Sempre escoitei música. En galego tedes mogollón de artistas que Uf, impresionantes. Tedes A Hugo GZ que fai rap, que é maravilloso, ou Willow GZ que tamén fai rap, maravilloso. Despois é que tendes bandas de moitísimos estilos Tendes a Broa facendo metal A Machina facendo metal Despois tendes a, os famosísimos daqui da Ría Que creo que estuveron aquí no Presume de Galego Si te a buscar Hai moita música Hai xente que me dite Ti sempre descubres grupos Non descubro, busco Ata que Scamp está sacando uns videoclips maravillosos Despois incluso se te metes no underground Tes aí a Malandrómeda Grande Amore son xente que tira moito da lingua e que eu creo que investigando incluso se si eres galego falante ou te criches aquí, te podes identificar moito máis con esa música porque tens de todos os xéneros e todos os gustos se si buscas, porque hai trap, rock, metal e creo que a lingua é un pasaporte para identificarnos máis dicir, pois pues mira, este ten ansiedade eu tamén, a temos no mesmo idioma e como que estou sentindo máis <risos> E xa que mencionaxe os libros, gustaxe ler en galego, non? Gústame ler, si sí, en, en xeral. En galego, mái, intento que as traducions incluso xan en galego para... Porque me facilitan tamén a carreira, sabes, a hora de estudar. Cal foi o último que le en galego, se te acordas? si sí, Circe o Pracer Azul, de Begoña Camaño, recomendadísimo. É como unha, no... unha novela curta que reescribe a historia de Ulises e Penélope. É... é... Faino desde unha sororidade maravillosa. Eu estou desexando que dedican as letras galegas a Begoña Camaño, que parece que ainda temos que estar aí presionando para que axa mulleres. Sí, a veces <ríe> sí, é <sí, a> verdade. <ríe> Totalmente, amor. Bueno, eh, con... le eches algún delicia costas? Sí. É eh, que estuvo aquí, xa, ah, tamén unha entrevista, por eso ahora me acordé. Sí, claro, claro. Eu eh, sí, estuvo aquí. Gústame moito a literatura. E non tens ningunha experiencia que na que foras criticada por facer o teu traballo en galego? No. Continuamente. Sí, no, sí claro. <ríe> Ti claro. non pretendes gustar a todo mundo e de feito, cando empecéi, tiña 14 anos eh, con 16 igual os comentarios che poden, é eh, que mira o meu aspecto o era como, eres a yonqui do pueblo por levarte levar tatuaxes, por cortarte sí, o pelo o típico que pasa claro, en entonces, todos os pueblos claro, entón, como a min, eu xa estaba no ou sea, eu vi a Bowie e decía si este home pode vestir así, por que non podo vestir eu? entendes, eu xa, xa non o tiña na, na cabeza como me criei, con películas e todo entón, Non pretendo gustar a todo o mundo, nin buscas busca, a todo o mundo, senón que se xa hai xente que te escoita e que lle gusta, pois sigue facendo o que te gusta, porque sempre vais ver xente que te apoie. Porque hai xente que te quere tirar abaixo e moitas veces, pois, se eres nova, podes ter despois ansiedad ou problemas mentais. Eu xa deixei de facerle caso. Digo, se teñen tempo para escribir un mal comentario, eu non teño tempo para responder, porque estou currando e facendo cousas. Xa, se te critican é porque están perdendo o seu tempo por sentir eu... un... Como criticarán, eu que sei sí, que si que se fás caso non vas a tirar nunca para diante claro, Algo que, que tesca que asumir. dían, no, ahora colaboras nada. con os chicos del maíz tal Mi má te van a encasillar, dame igual Eu levo escoitando desde que teño 14 anos E penso igual que a eles Non vou dicir que non porque me encasillen Sinto moito, me apetece, son experiencias Si sí. Nunca fixen caso Eh, pois moitas gracias, Pauliña Foi un placer terte hoxe aquí connosco E coñecer un pouco máis de ti e da tua música Esperamos terte moi pronto de volta Con discos novos e grandes éxitos E agardamos que o teu paso por Melide Polo presumo de galegos sexa inspirador e motivador para a rapadazada da nosa comarca Moitas, moitas, gracias, gracias. moitas gracias, a vos. gracias Home, xa <ríe> <ríe> <ríe> claro. vos dedicarei unha canción Moitas vale. gracias por convidarme E por facer a charla tan amena De verdade vale. que me Igualmente. gustou moito Gracias, pues gracias. A ti. van cambiando como os meus pais seguen traballando para logo ver como outros van chupando manter os porcos para quedarnos en ponts baixar o lombo para que coma son os cantos é un oficio que todos vamos ser da